Pa je ovaj ajet znači uh, došao i spomenuo ga šeheh Muhammed ibn Abdulahab, da ukaže na batel njihovog širka, na neopravdanost, na zasnovanost i na znači da je batil njihov širk, kako i na koji način. Kaže u komentaru ako Rasul s.a.v. dok je bio živ, živ, njegova zadaća bila da poziva on je Allahov poslanik da poziva i da upućuje ljude na pravi put, da im ukazuje na pravi put. Ako on nije bio u mogućnosti, ako njemu Allah subhanahu wa ta'ala ne gira, da on ne može uputiti koga on hoće, nego Allah upućuje koga hoće, jel tako? Da on ne posjeduje taj hirajet, jel tako? Onda ti postane jasno, jel tako, da Rasur salah sam po sebi nema nikakve moći. Nema nikakve sam po sebi moći. Jer da je mogao zel ga ne bi uputi? A on je njegova miđe, on ga je štitio i branio. On je pomagao Davu. On je bio ključna ličnost, jel tako koja je i njegova zaštita u meki. razumijete i njega Muhammed s.a.v. njega nije mogao uputiti, nije imao mo moći i vlasti da njega uputi, pa onda, ako je takav slučaj sa Muhammedom s.a.v. da on ne ima moći osim, je ja, tako onoliko koliko mu Allah s.a.v. dadne, onda je i badet, i dova i traženje, bilo čega, od bilo koga drugog, mimo ve s.a.v. još, šta? Još veći batelj. A ako ne može, Mohamed s.a.v. ništa. I nije ništa u njegovim rukama. Onda ko drugi mimo njega šta, mo, šta može? Ko može nešto drugo, neko drugi mimo njega, pa da onda to od njega, pa njega tražiš. I ovaj ajet na taj način, znači na taj način, između, ostalog, između ostalih dokaza koji su dosta spomenuti, upućuje na uh, nezasnovanost, ne, ne, ne odnosno na batil shirka odnosno ibadeta bilo kome drugo mimo Allaha subhanahu wa Ako Resul sallallahu alejhi ve sellem sam zasebe tako kaže kul inni la amliku lakum darran wala rashada ja ne posjedim reci ja ne posjedim vama ništa nikakve štete vam ne mogu nanijeti niti vas mogu uputiti, ne mogu vam dati nikakav rušt, je tako? Ne mogu vas uputiti, onda, znači svako drugi mimo, mimo Rasula s.a.v. je još manje u mogućnosti da ikakvu štetu ili korist posjedi. Jeste razumeli, znači, na koji način spomenuo Šim Mohamed i Abdullahab ovaj ajat ovdje, na taj način. Dobro. U ovom hadithu je došlo, znači, i fajda iz ovog haditha da je Resul s.a.v. otišao Ebu Talibu na samrti, jel' tako? U ovom hadithu, znači, vidimo dokaz da je dozvoljeno otići i posjetiti mušrika na samrti, odnosno kad je bolestan. Jel' tako? Dozvoljeno zijaretiti mušrika kad je bolestan. Međutim, pod kojim uslovom? Ako se nada, znači da će prihvatiti tau i da će biti to trenutak kad ga pozoveš da će se odazvati. Jeste razumili, braće? Znači, iz ovog haditha vidimo kako je Rasul nam posjetio svog aminđu u tim posljednjim trenucima kad se razbolio, je tako? Je dokaz da je dozvoljeno mušricima otići u posjetu kad se razbole i kad su na samrti. Radi poziva i ako se očekuje ima nade da će da će prihvatiti islam. Isto tako u tome je dokaz da, se, da je dozvoljeno jel tako ići sa znanjem, ići sa širijatskim znanjem i prenositi ga ljudima. Je tako ići za ljudima sa širatskim znanjem, a ne kako neki danas tvrde uporno znači kao onaj, znanju se mora doći, ne treba niko da nosi znanje, da ga prenosi i tako dalje, nego da su ljudi obavezni, da dođu kod onoga ako zna ono što oni ne znaju. Te tvrdnje svakako same po sebi su malo ovako neskromne, je tako? A s druge strane isto tako imamo šerijatski dokaze da se sa znanjem treba ići i nositi, ako se nada da će znanje kad se prenese biti prihvaćeno je tako i da će ukloniti neznanje dobro isto tako ovdje što znači u hađu viha biha inda Allah da bukvalno značenje da te branim tako da imam dokaz za tebe kod Allaha bukvalno značenje reci La ilaha illa Allah, rečenicu s kojom ću imati ja dokaz za tebe kod Allaha subhanahu wa ta'am. To je značenje tog haditha. Pa su njih dvojica rekli, zar nisi zadovoljan sa miletom Abdulmutalliba? Je li tako? Zar nisi zadovoljan sa miletom Abdulmutalliba? Ovdje, kad, im, kad je Rasul s.a.v. Ebu Talibu rekao, reci la ilaha illa Allah, a oni njemu kažu, zar nisi zadovoljan sa milletom Abdulmutalliba, sa vjerom Abdulmutalliba, ovdje ti je dokaz, odnosno, ovo je taj ključni moment radi kojeg, žijih Muhammedin Abdul Abdulahab, ovaj hadith ovdje spominje kod ovim poglavima. Odnosno, kao jedno od poglava koji je tumači šehadet la Kako ti je ova situacija tumači šehadet la Hoće li mi neko Šta ti ovdje, ova situacija? Kaže Resul sallallahu se nam reci ila ilaha ilaha A oni kažu, zar nisi zadovoljan sa vjerom Abdulmutalliba? Kako ti ova situacija objašnjava šta znači ila ilaha ilaha ilallah? Znači, on kaže Ebu Talibu, reci ila ilaha ilaha A Abdullah ibn Abi Umeyje i Ebu Džehl kažu, zar nisi zadovoljan sa vjerom Abdulmutalliba? Znači, Ebu Džehl i Abdullah ibn, Ume, e, e, ibn Ebi Umeje nisu shvatili iz riječi Rasula sallallahu alaihi sallam reci la ilaha illa, da to znači samo izgovorila la ilaha illa. Je tako? Nisu shvatili tu, Nisu shvatili kad njemu Rasula sallallahu alaihi sallam kaže reci bukvalno da sam to reci. Je tako? Nego šta si još shvatili? da to automatski znači šta? Negiranje vjere na kojoj su oni. A to je Mutalibova vjera, je tako? Negiranje širka, negiranje kufra, je tako? Negiranje njihovog ibadeta, svih njihovih obreda, je tako? Svih njihovih bareta koji su činili oko kave, žrtava koje su prinosili kipovima, dova koje su činili svojim idolima, božanstvima. Znači, negiranje svega na čemu su on, oni, tako su shvatili šehadet, la ilaha illallah jeste razumili broći, negiranje ibadeta bilo kome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sve su to razumjeli, zato su odma odmah rekli da je to automatski negiranje čitave njihove vjere. pa zato kažu kad mu kaže Resul sallallahu alaihi sallam reci la ilaha ilaha, on kažu zar nisi zadovolen sa milletom sa vjerom Abdulmutalliba. A tako, sad je ovo sad. Šta, skroz nova, nova vjera. E to je to radi čega je ovdje spomenuto i kako te tumači, jer rekli smo da su ovo sva poglava koja ti tumači, šta telhid tumače, šehalet la ilaha illallah. Kaže, pogledaj ovo, ovo ti je situacija koja ti te tefsirila i illallah. A većina onih koji se pripisuju ilmu i smatraju da su učeni, ne znaju ovo. A u ovome je, u ovome je, znači u ovoj situaciji se vidi da Ebu Džehl i onaj koji je bio sa njim znaju šta želi Resul s.a.v. kad kaže čovjeku reci la ilaha illa Znači razumio je Ebu Džehl i razumio je Abdullah ibn Ebi Umeyje. Razumili su šta znači kad Resul sallallahu alaihi nam kaže nekome reci la ilaha illallah. A danas mnogi koji se smatraju muslimanima i to se smatraju učenjacima, to nisu razumjeli. Pa kaže Allah uništio onoga od koga je Ebu Džehl bolje poznavao šehadet la ilaha. Allahu propastio onoga. Ili kakav je onaj i kakve fajde, na drugim vjestima sam čitao, kažem še abdul kakve fajde ima u insanu i kakve koristi, koji za sebe tvrdi da je musliman, a nije razumio šehadet ni onoliko koliko ga je razumio Abu Džehad. Zavisite sad tu situaciju. Znači, ni toliko ne razumije šehadet. Osnovu ove vjere, temelj ove vjere nije razumio ni koliko je razumio Abu Džehad. Pa mislim iskin, recila la ilaha to bukvalno znači izgovori, la ilaha. Pa mislim iskin, recila la ilahe illa, to znači izgovorila. la ilaha. Jste E zato ga ode, zato ga šeha u Islama ode izpomini. Pa kaže, on je, huva ala milleti abdulom talibu. Ode prenosi, on je na milleti abdulom talibu. Kaže, imam Ahmed prenosi rivajet, da je rekao Abdul Ebu Talib ja sam na milletu Abdulmutaliba. Kaže izgleda da je Ravija mrzio da ponovi ovo u prvom licu. Ravija je izbjeguo da kaže ja sam. Nije htio to da kaže. Pa je onda prenio Rivajet kako? On je. Nisam ja. On je. <laughs> Tako kaže u komentaru. Nije ni to htio. Makar u kontekstu prenošenja šta je rekao Ebu Talib nije htio da kaže ja sam na Mileta Abdullama Taliba ni u tom kontekstu. A kamo li da bude u bilo kojem drugom kontekstu na Mileta Abdullama Taliba? Razumijete, brat? Tako isto insanu dođe, često mi se desi ovako kad se obraćam, brać, pa govorim ti dođeš ili ti kažeš, pa govorimo nešto o širku i kofuru. Da Allah sačuva, znači nikad ne mislim ni kog, ovo ti, nije ti niko, neki tamo, mušrik, jel tako, da nas Allah s. od toga sačuva i treba to izbjegavati. Pa kaže, ovdje Radija nije htio da kaže ja, nego je rekao, on je na miletu Abdul Talib, misli se Ebu Talib, jel tako? I ovdje svakako odgovor on ima, ima čak, znači, nekih miskina koji tvrde da je znači, Uh, Abdul Muttalib bio musliman i njegovi preci i njegovi potomci i tako dalje. U ovom hadithu svakako šta se dešava? On je njemu govorio, reci la ilaha illallah, a oni su mu ponavljali zar si zadovoljan, znači zar nisi zadovoljan sa vjerom Abdul Muttaliba, pa je na kraju on rekao da je na vjeri Abdul Muttaliba, je tako? I odbio je da kaže da ilaha illallah. Pa ovdje iz ovoj situacije vidimo, ili fajda iz ovog haditha jest šta? Opasnost. Opasnost održavanja dobrih veza sa lošim ljudima. Sa zlim ljudima. Kako može biti kobno i opasno da imaš kontakte stalne i dobre veze sa lošim, ljudima. Je tako? Jer Ebu Talib je vjerovao da je Muhammed sallallahu alaihi sallam poslanik i vidio njegove muađize i vidio njegov govor i vjerovao u istinu tog govora. Jel tako? Međutim, to što se nije mogao da odrekne Ebu Džehla i kompanije i nije mogao da se odrekne Abdulmo Taliba, ga je koštalo. Znači, bila je kovna situacija za njega. Pa su mu došli na samrt, A da je prije ih se odrekao, je tako? Spasio se. Ali Allah s.a. Pa stvara što hoće. I velika je mudrost u tome da je Ebu Talib kao mušrik bio u Mekih i stao u zaštitu Rasula s.a. Kao što neki komentatori kažu, kao da je Allah s.a. Pa Ebu Taliba stvorio samo za to. Da zaštiti davu Mohameda s.a. i da ga upotrivi samo zato. Pa je odvio. Znači u tome je kobna situacija za njega. Zato mi danas kad govorimo o ovim, o onim, o munafricima, o ovome, o onome, to ti je da ti se ukaže na opasnost stalnog sjedenja sa njima, druženja i imanja lijepog mišljenja o njima i povjerenja u njih. A ne radi toga da se ti digneš poslije ovog sjela, i da mašeš rukama lijevo i desno i tako dalje nego da znaš koliko je opasno koliko je opasno prijateljovanje sa njima i našto mogu čovjeka na kraju da navedam. Dobro. Šta je još opasno ovdje? Šta je još upropastilo Abdullamu Taliba? Lijepo mišljenje i poštovanje predaka. Lijepo mišljenje i poštovanje onoga na čemu su bili Reći, poštovanje tradicije. Poštovanje tradicije. Znači, toga je u propasnju. Loši prijatelji i poštovanje tradicije. Pa je Allah Svanova tela objavio, znači, kad je tražio da i obećao da će iz činiti, je li tako, tražio da... A, Tražio je da Allah spano teala za njega, pa mi um je Allah spano objavio da ne smije za njih istikvar da istikvar da čini. Znači, makjane, lin ne bi i ne treba poslaniku. Nije potrebno, odnosno, šta ovdje znači nije potrebno? Zabrano, je tako? Ne treba da poslanik čini i vjernici čini istikvar za mušrike, makar bili najbliži, najbliži rođacom. Ovde na kraju ovoga, znači opet u pogledu Abdul Taliba je objavljen, ebu Taliba je objavljen ovaj, ti ne koga ti bi volio nego Allah upuči koga hoće. Na kraju kaže Fajda, primio je islam Abdullah ibn Ubej, ibn, ibn Ebi umije, primio je islam, jel tako, a umro je Ebu džehl kao kjev. Isto tako Ebu Talib je umro kao kafir, kao mošnik. A smrt Ebu Taliba bila je, znači, neposredno prije, prije Hidžire. Potvrđeno je da je Resul sallallahu alaihi wasalam, došao na kabr svoje majke, kad je bio na umri, pa je tražio od svog gospodara dozvolu da čini istikvar za, za nju. Pa kad je objavljen ovaj ajet, znači, pa je objavljen ovaj ajet, ne treba Poslanik ni vjernici da čine istikvar za, za mušrike makar bili najbliži rođaci. Jel tako? Mnogi se ovdje zbune, jel tako? Pa kažu vidiš objavljen ovaj ajet u povodu čega njegove majke, tako? Ali je tekst šta ajeta uopće općeniti. Jel tako? Ne treba vjerovjesnik niti vjernici da čine istikvar za mušrike Makar bili najbliži rođaci, obuhvata i njegovu majku, njegovu gafu. I zabrana je, znači jedna zabrana za sve rođake. Za sve rođake. Allah najbolje zna. I svakako, ostaje ta zabrana do sudnjeg dana, pa je zabranjeno vjernicima da za njih istikvar čini. Da za njih istikvar i dove čini. Pa ako je zabranjeno za njih istikvar čini i dove za njih upućivati, da imala smana tale obrosti, je tako, to upućuje na to da ih je zabranjeno, šta? Voljeti, a još tek kako je onda zabranjeno sa njima prijateljovati, voljeti, pomagati ih i biti sa njima. Znači nije ti dozvoljeno čak ni stikvar za njih da? da činiš. To je, što se tiče ovog poglavlja, znači u ovom poglavlju, Imamo, znači, nekoliko faili. Prvo, tefsir ajeta in nekerateh dimen ahbebte. Ti ne upućuješ koga ti volio. Ovdje upućuješ uputa, znači, uputa u din, je tako? Uputa srca, je li tako? Ti ne posjedeš tu, ti ne možeš nikoga uputiti. U drugom ajetu, u ovom ajetu, ti ne upućuješ koga hoćeš, je tako? A u drugom ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, znači, a, za Rasula s.a.v. da on da kakvi ide ajet uglavnom u, u, u suprotnom kontekstu ovog ajeta, ne mogu sad da sjetim ajeta da je on taj koji opući a ovdje Allah s.a.v. kaže ti ne upućuješ koga ti voli pa ovdje da, da je Muhammad s.a.v. onaj koji opući je u značenju onaj koji pokazuje pravi put i objašnjava šta je pravi put pa sa te strane je on taj koji upućuje. Odnosno, pokazuje, jel' tako, pravi put. Ali, srce ko ohreće i daje uputu u srce, to je ko? Allah Subhanahu wa ta'ala i niko, i niko drugi. Tako isto mi danas. Mi ne možemo uputiti koga mi hoćemo. Mi ne upućujemo, jel' tako? Sa te strane mi ne upućujemo. Ali mi dostavljamo... Šta? Ono što je uputa. U čemu je uputa? E tako isto Rasul sallallahu On je taj koji dostavlja znanje i dostavlja uputa. Evo ljudi, ovo je uputa. Ljudi, jel tako, vide šta je uputa, a onda Allah uputi koga hoće na tu uput. Znači, mi ljudima objasnimo šta je istina, Allah opet uči koga koga hoće. Isto tako, tefsir aeta nije trebalo i ne treba vjerovjesnik da čini stikfarni vjernici Zabušik je makar bil bliži rođac. To je jasna stvar, ali tako? Ovdje najveće pitanje u, u svemu ovome što smo spomenuli jeste koji? Tefsir značenja la ilaha illa. Tefsir značenja nije samo la ilaha illa, nego reci la Šta znači ovdje ovo reci la ilaha tako? Posvjedoči, znači odreci se širka i kufra. Sve to znači, a ne misli se, izgovor, izgovori. Jel tako I to je uh, najvažnije pitanje iz svega ovoga da ti zapamtiš. Šta je najvažnije pitanje ovdje u čitavom ovom poglavlju Šta znači reci la ilajno? Ne znači izgovori, nego potvrdi, posvjedoči, jel tako, zanegiraj širk i kufr, odreci se širka i kufra, odret se vjeri djedova, pradjedova, jel tako, odrediti se tradicije, prihvati se jel tako običaje, nego prihvati se vjere islama onako, onako kako kakav on jest, onako kakva ona kakav islam jest. Dobro, četvrto da je ebu džehli ovi koji su bili sa njim, bolje su znali šta znači recima ira ilalla od, od mnogih koji danas sebe smatraju Muslimanima Zatim Ivrat u ovom hadithu, koliko se resurs Alallah trudio da Islam prihvati njegova međa, pa je ponavljao recimo, tako, pa mu ponavljao, znači koliko se trudio i znači li pozivao ga. Ovaj slučaj, ja sam vidio, znači mnogi navode kao lijep primjer lijepog oplođenja jel li tako prema ljudima kako treba biti mudari, blagu, davi, jel' tako, i tako dalje. Međutim, kad bolje razmislimo o čitavom ovom slučaju, vidjet ćemo, kad bi mi danas postupili ovako kako je postupio Resul s.a. Da bi to u očima istih tih ljudi bila neupisiva gruost i neprehvatljiva osobost. Jel, čovjek koji te štiti čitavog života, jel' tako, pomagao te, branio te, je tako, vjeruje u, u tvoju vjeru, vjeruje da je istina ono na čemu si ti, sve, sve, sve, i ti na savrti dođeš i spopadneš ga i navaljuješ na njega, reci la ilaha illallah, reci la ilaha illallah, je tako? Kad bi mi imali ovakav jedan slučaj, mnogi bi ga smatrali evlijom i muslimanom bez premca, je tako? A ti njemu da dođeš na samrti i još da mu kažeš, la, la, la. mnogi bi te prezirali i osudili. Zašto čovjeka iskušavaš na samrti? Jel' tako? I zašto si ga iskušao? Ti si kriv, pa je odbio da kaži i sva svoja djela upropastio i tako da. Isti ti koji ovaj slučaj navode kao primjer lijepog je li tako pozivanja i obhodnjenja. Dobro. Zatim, odgovor onima koji kažu da je Abdulmut Talib bio musliman, je tako? E, da je Rasul s.a.v. i čini, činio isti kfar za Ebu Taliba, pa Allah s.a.v. nije njegov, njegovu dobu. Da nije Allah primio prihvatio njegovu dobu da mu oprosti. Zato što Allah s.a.v. šta širka? Ne oprašta. Zatim, Kakva šteta i kakva kobna šteta može biti i presudna situacija da čovjek ima loše društvo, je tako? Koliko je pogubno slijedjenje prethodnih generacija i tradicija. Koliko može biti opasno veličanje i poštovanje tradicije. A koliko je važna bila tradicija kod njih i koliko je to jaka šubha kod njih bila. Pokazuje šta? Činjenica da Ebu Džehl i ovi koji su bili prisutni nisu ni jedan drugi dokaz Ebu Talibu iznoseo. To je bio najjači i vrhunac i prevladao. I bilo jači od poziva onoga za koga je Ebu Talib znao da govori istinu. Šta ti ovo govori? Ovo ti govori do koje mjere ta, znači, to poštovanje tradicije, nasljeđa, sljeđenje, predodi generacija, do koje mjere to može u dušama i srcima ljudi da bude svetinja. Jer oni ništa drugo. Resulca Lalićan kaže, reci Rai Nula. Oni kažu, šta, zar, si, zar nisi zadovoljan sa Miletom Taliba? To je bio on vrhunac, najjačiji dokaz. I nisu ni jedan drugi ispomenu. Ništa drugo nisu spomenuo. Znači, to je bilo najjače. I to govori koliko je snažna ta šubha kod ljudi. Zaista. I ovo je ibrat. Vjerujte, braći, insan se nekad ne zamišlja. I ne možeš da osjetiš, jel tako? Jer ko tebe to blijedo, ništa ne znači, vidio je da to niče mu ne voditi iz toga, ali ne osjećaš koliko je kod ljudi to u njihovim dušama svjetinja, to tradicija, to su riječi koje ih obmanjuju ko sir. Jel tako? Čak šta više, evo priča nam brat upravo danas na hutbi, imam ga prozvo po imenu, ljago ga, je tako? I kaže, on odvraća i ruši našu tradiciju koju smo mi naslijedili od Bogumila i nije ga bilo sramota da to kažem. Znači, ali ovo tradiciju to je sir, to je riječ koja je sveta i na kojoj se potencira i nije znači sihir bazi ovi koji govore svojim govorom opsihraju ljude, maksimalno to koriste i vidjet ćete, nema govorancije koju drže, a da ne ne pozivaju i ponovo ne podvlače svetost te tradicije i imali sad poslije ovoga sumnje da je to stranka Ebuđehlov sumnjate li vi poslije ovoga da mi imamo sad stranku Allahu i Ebuđehlovu i imamo dokaze Allahove partije i stranke i imamo dokaze Ebuđehlovi Šta je Buđehlov dokaz? Tradice. Šta je dokaz i čemu pozivaju Allahova partija? Teohid. I odricanje od tradicije. I ovo ti je, ovo da ti, znači, ne treba ti, znači, kao da ti je nacrtano sve. Ne trebaš ništa da se mučiš, da nešto skontaš. Znači, to je tako kristalno Kristama, jasno. Razumijete? Jel vidite šta je dokaz Ebuđeha? Jel vidite našto i zašto su oni i na kraju uspjeli čovjeka sa tim dokazom? Nakon što je on vjerovoda, Mohamed sallaha nisana govori istinu. Znači, i isto tako čvrsto vjeruju da će sa tom tradicijom i sa pozivanjem i prepadanjem kako je svetograđe ostaviti tradiciju i to, da će ljude zadržati na toj tradiciji makar bili svjesni da mi istinu govorimo. I svataju ljudi, vi ste u pravu, ali ovo je tradicija. Jer vidite? Znači, to je ibret, to je zaista, zaista i bret. Veličina ove šubi je, veličina ove šubi Dobro. Dobro, ovo smo poglavlje od prilike iscrpili ovako ukratko. Jesu li smo morali? A? Jesu. Jesu. Dobro, za to Hoćemo li još jedno poglavljamo? Vidio sam imao ovdje teški kapak. Ima teški kapak. Neki ljudi... A, neki ljudi nisu danas pavali kaj ljudi. Dobro. Ja. za na prepadaš baš sad čovjek ube se sad za njega se sad i da je la ilaha illa allah alhamdulillah kad glas posvjeduje A dotad ništa nije progovorio, samo tu je kriv I kada ono niti nam je pokup i Nije zaslužio, nije zaslužio. Je li tako? Nije zaslužio. A resurs Allah, nije se nepoznat vam je slučaj kad je otišao Židov, je čako Židov koji se razbolio, otišao mu na samrt. Je tako? I ovu ističu kao isto tako lijep. Pri kako treba vidiš i tako i su a, međutim niko ne spominje da je to bio šta dječak koji je služio rasula sala jel tako hizmetio, bio na usluzi, jel tako? Bio njegov život prepun dobroćinstva, jel tako? Pa je rasul sala otišao da iskoristi zadnju priliku, jel tako da ga pozove, da kaže. Jel tako? Međutim, ovi naši hoće da mi kad ebu džehu, budi crkavo da trčimo i da mu kažemo predsi da, da ga spašava. A nisu tako radila sabi, nego kad su ga našli da crkaje, još mu je u glavima se na glavu i odrezu glavu. Je tako? Nije što Dok nije što izgovorio. tako? A oni od nas traži da mi idemo evo u i da im spašavamo njih. Je tako? Nije tako. Razumijete, ovaj din je jasan. Ovaj din je jasan. Dobro, kaže, poglavlje, šta je došlo o tome da je sebe kufra potomaka Adamovih ostavljanje i ostavljanje njihov vjeri, u stvari pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. Šta se spominje i šta je prenešeno, šta je došlo u šarijatskim tekstovima koji potvrđuju šta, da je sebeb kufra i ostavljanja vjeri potoma kada ih u stvari njihovo preterivanje u pogledu dobrih ljudi pa kaže riječ uzvišenog jahel kitabila taglu fi fidiniku. o helo nemojte pretjerivati u svojoj vjeri kaže u sahihu od ibn Abbas radijallahu anhuma u pogledu riječi uzvišenog wa qalu la tatherun alihatakum, wa la tatherun wadan wa la sawan wa la yutu wa yauqa wa nasra Ka, i rekoše, ne mojete ostavljati vaša božanstva, ne mojete ostavljati veda, ni suaa, ni jeguta, ni jauka, ni nesra, kaže Abdullah ibn Abbas u tefsiru ovog ajeta, ovo su imena ljudi, dobrih ljudi u nuhovom narodu. Pa kad su pomrli ovi ljudi, objavio je šeitan njihovom narodu. Postavite na njihovim mjestima, znači gdje su oni sjedili, a, kipove, i nazovte i njihovim imenima. Pa su to uradili i nisu ih obožavali. Samo su postavili njihove slike. Je tako? Skulpture. Je tako? Na mjestima gdje su oni bili. A kad su ovi pomrli i kad je nestalo znanja, znanja došla je druga generacija koja ih je poslije obožavala. I njima i vadet činila. I njima i vadet činila. Pa je ovo znači ono što je došlo i potvrđuje da je Znači sebe, kufra, potomaka, adomevi, bilo šta, u pogledu Dobrih ljudi Kaže Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala i drugi od Selefa Kad su umrli ovi ljudi, oni su i tikav činili na njihovim kabrojima tako? Tu boravili sjećali ih se, razmišljali od njima, podsjećali se, je tako? Zatim su poslije toga napravili skulpture, je tako? Zatim je mnogo vremena prošlo, pa su poslije toga druge generacije njima i vade činili, je tako? Zato je u hadithu od omara Omaru anda je rekao da se i selem, nemojte pretjerivati u pogledu mene kao što su pretjerali kršćani u pogledu sina Merijemina. Ja sam samo rob, pa recite Abdullah, Allahov rob, va rasuluh i njegov poslanik. bilježi ga oba znači Buhari i Mosli. Isto tako kaže da je rekao rasul sallallahu alaihi ve sellem Nemojte pretjerivati, znači i valgu vluv, teško vama zbog pretjerivanja u vjeri. Fe innama ahla keman kjana kablakom uništilo je one prije vas, samo pretjerivanje u vjeru. Znači, ovdje prije vas nije ništa drugo uništilo osim pretjerivanje u u vjeru. Osim pretjerivanje u vjeru. Od, kod imama muslima, rahimahullahu ta'ala, od Abula ibn Masuda da je rekao helekel mutanati'une, helekel mutanati'une, helekel une tri puta. Propali su oni koji pretjeruju, propali su oni koji pretjeruju, propali su oni koji pretjeru. Pa, Znači, ovdje u ovom poglavlju, šeht Muhammed ibn abdul prvo, ti tefsiri, znači, i na ovaj način, tevhid, je tako? I govoriti šta je nasuprot tevhida, a to je pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. I sebe kufra, pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. Pa kaže, sebe postavljanja njihove vjere, Znači da su sasvim izašli svoje vjere, je tako? Da su ljudi sasvim ostali bez dina zbog čega, zbog tjer, pretjerivanja u pogledu u pogledu dobrih ljudi. Ovaj ajat, ehli al-kitabi la tablu fi dinikum. To jest ehl kitabe, je, Židovi, kršćani, nemojte prelaziti granice vaše vjere, je l' tako? Nemojte prelaziti, nemojte pretjerivati granice vaše vjere. Isto tako Uh, samo v rasulu sallallahu alejhi Allah subhanahu wa je zabranio bilo kakvo pretjerivanje. Fastafim kema umirta wa men taaba ma'aka wa la tako? Ustraj onako kako ti je na, naređeno i oni koji se pokajali s tobom i nemojte pretjerivati. tako? nemojte prelaziti Allahove subhanahu wa taala granice. Pa kaže šeho l'Islam ime ta ime je rahimahullahu ta'ala. Znači, skretanje sa pravog puta uvijek je u određenoj mjeri ili na neki način pretjerivanju. Zavisi u kom pogledu, je tako? Pa ili pretjerivanje u pogledu ili oponašanje židova, je tako? Ili pretjerivanje ili u pogledu ponašanja kršćana. Na jedan od dva načina se uvijek skreće sa pravog sa pravog puta. I to je uvijek o ponašanje jednih ili, ili drugih. I zato nam je o ponašanje njih zabra zabranjeno. Dobro. Ovdje u ovom hadisu koji je došao poslije ovoga ajeta ne mojete ostavljati svoja božanstva i ne mojete ostavljati ni Vedani ni suva, ni je, guta, ni je, uka, ni nesra, da su ovo pet dobrih ljudi u nuhovom narodu, je tako? U ovom hadithu, kaže, ima nekoliko fajdi. Prvo, prva fajda da se širk desio kod ljudi zbog šubhe, je li tako? Kakvi šubhe? Šubhe ljubavi prema dobrim ljudim, je tako? Iz ljubavi prema dobrim ljudima, je li tako? To je jedna fajda. Druga fajda. Ovdje se otkriva da su ljudi skloni čemu? Novota, Novotarija, je li tako? Da ljudi lahko, lahko prihvataju novotarije iako su one suprotne i šerijatu i zdravom razumu suprotne i šarijatu i zdravom razumu. Znači insan ne treba puno da promišlja, da vidi taj, da taj koji je umro, preselio otišao sa svojim djelima i da ne možeš ti sad imati koristi od toga što je on bio dobar. <laughs> tako, ni na kakav način. Ako je bio dobar, bio je dobar sebi i njegov, njegova djela tebi tvoja i on više je mrtav, ne može pomoći ni samom sebi i tako dalje. Znači, to je s aspekta zdravog razuma znači ne ima veze s razumom a s druge strane što je skroz i u potpunosti, nije malo, nego u totalnoj kontradiktornosti sa šarijetom. Allah s pano poslao poslanike i sve knjige objavio da se samo njemu i vade čini, a ovi i vade čine mrtvim kostima, razumiješ? I onaj, onima koji sebi ni na kakav način ne mogu pomoći. Razumijete? Znači, pored toga, ljudi su skloni da prihvate takve takvi znači novotarije iz kretanja sa pravog puta. Treća fajda je da je sebe zbog čega ljudi uvijek prihvataju zablude i skreću se pravog puta, što su uvijek i obavezno te zablude pomiješane sa i sa istinom. Na koji način je ovdje ova zabluda ljudi i nuhovog naroda pomiješana sa istinom? Zato što su bili dobri ljudi, jel tako? I zato što je istina da te dobre ljude treba volje voljeti, ali ne treba u tome pretjerivati, jel tako? Pa su ovi prvi, znači bolja li, jel tako? To je s jedne strane, znači, ali je ta istina pomiješana sa batilom, da su poslije došle generacije koji su tu njihov ljubav protumačili kako kroz Jel tako? Pa su, znači nisu oni ni sjedili ovdje, ni voljeli njih, ni zbog čega drugog osim ha. što su, jel tako da su i obožavali, pa su to tako protumačili. Isto tako ovdje fajda da ljudi znači skreću sa pravog puta stopu po stopu. Znači da šetjan zavudi ljude stopu po stopu. Jel tako? Pa je ovdje znači bila prvi korak ta izražavanja te ljubavi prema tim dobrim ljudima, drugi korak je bilo da se ta ljubav prema njima objasni naopako. Pa da se kaže, one su željeli to, a oni nisu, ovi prvi nisu željeli, nisu željeli to. Isto tako, znači da je insan sklon ka povećanju batila, zel' tako? I uvijek naginje šta? Da se u njegovom srcu batil povećava, a istina smanji. A obrnuti proces je jako te, težak. Zato je vađenje ljudi, znači spašavanje od jailita, muko trpan i težak proces. Je l tako? Ode dokaz isto tako da je svaka novatarija uzrok čega? Dalji i bliži uzrok kufra. Kroz ovaj hadis vidimo, je li tako? da je svaka novatarija dalji ili bliži uzrok kufra, na početku bude mala, da tako kao što govori Imam Berbehari u šerofa sunde, kaže svaka novatarija u početku je mala, slična istina. I zato je ljudi pri, prihvatiti, povješana s istinom, i zato je ljudi prihvati, postoji naraste i postane velika i na kraju izvede iz izvjere. Na kraju izvodi izvjere. I sve novotarije koje pogledamo u početku bile su male. Novotarija Haridija, novotarija Rafidija, novotarija uh, Murdija, je li tako? Novotarija, sve su u početku to bile male novotarije slične istine. Na kraju šta se desilo? Neki je Haridija izišle izvjere, Rafidi izišle izvjeri, od Murdija su nahli, poslije prerasli u Džehmije i izišli izvjere, je tako? I na taj način se to dešava. Na taj način se to dešava. Dobro. Zatim, ovdje vidimo zašto je svaka novotarija draža i blisu od grijeha. Od griješenja, od harama, očinjenja harama obično. Zato što se ljudi od grijeha kaju, a od novotarije se ne kaju, jel tako? I misli ljudi da su na pravom putu. I ovdje isto tako se vidi zašto se šetan raduje novotariji iako ona u početku izgleda da je dobra iako u početku onaj ko čini novotariju ima ispravan iskren nije, iskren je u tome i čini to Allaha radi ali se šetan tome raduje zašto? zato što šetan zna dobro po iskustvu našto to na kraju iza izlazi je tako? džava što je insan u početku šta iskren u tome je tako? I tako dalje, al na kraju to izazi na veliko zlo. Zato tu ga šejtan u tome podržava i raduje se, raduje se tome. Bez obzira na cilj onoga ko to čini. I na kraju kaže ovdje isto kao slučaj ovoga Ebû Džehla kako je znao šta znači recila Ilaha ibn Allah. Kaže ovdje, ovdje je znači ova priča i sve ovo u tome je veliki i Kako Allah subhanahu wa ta'ala je moćan da srca zadržava u zabludi pored očitih dokaza. Do Allahuva moći da srca ostavlja u zabludi bez obzira koliko dokaze do bilo očitih. Kako? Nije, nego kaže ovi danas koji i vadet čine kabura ima. Čitaju Kur'an i čitaju ovu priču u tefsirima. Zamislite, braću. Znači, danas ljudi šta radi? Ibade čine kabrovima i trvetima. A čitaju Kur'an i čitaju tefsire. I u tefsirima čitaju ovu priču i vide da je kufr nuhovog naroda i širk bio u Ibade tu Izgražavaju se na taj širk, a sami isti taj širk čini. Istog trenutka znači, u istom trenutku. I ne samo to, nego kaže ovdje u komentaru, nego danas isti ti ovu priču o nuhovom narodu i o tome da je širk njihov bio u obožavanju i badetu kaburo, kaburovima i dobrim ljudima. Isti ti danas nas tekvire što mi to osporavamo. I kažu, vi ne poštujete dobre ljude, to je skrnavljenje, to je ridati jednostavno po njihovom rezonu. tako? I kažu, kaže dalje u komentaru, ispade, znači po njihovom, oni čitaju ovu prižu, a istovremeno, znači tvrde za ono što je došlo u Koranu i Sunetu, da je to kufr. Od zabrane širka. je, je teuhid, kufr i širk. Jer su tekfirali, znači smatrali, otpadnicima i murcedima nosioci teuhide. A zašto? Zato što odračaju od ibadeta kaburojima i odračaju od toga, pa su to oni rekli odraćaju od poštovanja dobri ljudi. Je li svatnom sad ibre tu to? Braćo, Pogledajte šta Allah svanova tela stvara i šta radi se ljudi. Pogledajte, ljudi sjednu šta i čitaju tefsir, i čitaju ovu priču o nuhovom narodu. A istovremeno tekfire one koji zabranjuju i badet kaborajući. I smatraju to širko. I smatraju to nedopustivom zabludom i skretanju sa pravog puta. Šta da se zabranjaju širko? Jel' tako? Jeste. Razumijete? Kaže ispade da je vjerovanje, da je Allah s.a. to zabranio i Resul s.a.v. da je to kufr. Onaj ko vjeruje da je Allah Tela zabranio i badet kaburojima, jel' tako, i tako dalje, da je on kjafir. Jel' tako? Kjafir. A čitaju, uzmuk Kur'an, čitaju ovu priču u tefsirima, jel' tako? Nije daleko od njih, ne mogu, nije, nemoguće da ne mogu do njejeg Tako, to je zaista i vrat, i o tome insan treba da stvarno razmišlja. Pored tako jasnih i očitih dokaza, a inače, teuhid ne može biti nejasan. Jer je to prva stvar radi koji je došao, pisanik san laha i mora biti to pitanje najjasnije da je objašnjen, je li tako? Jasnije od svih drugi pitanja pored toga ljudi ostaju u širku zatim kaže u hadithu, ovom drugom hadisu nemojte pretjerivati u pogledu mene i recite Allahu rob i poslanik znači opisujte mu onako kako me opisao Allah subhanahu wa ta'ala, je li tako? i dajte mi ono mjesto koje mi je dao moj gospodar, je tako? I nemojte prizivati i, po, i pogrešno um, u pogledu mene imati ubljeđenje. U pogledu koga? Mohameda s Kao što su pretjerali, jel tako, kršćani u pogledu Isaa, sina Merjemina. Pa kaže na kraju, i odbili su zulumčari osim da čine kofr i da prizivaju za Mohameda više nego, i da tvrde u pogledu Mohameda više nego što tvrde kršćani za Isaa. I zaista ima ljudi koji sebe smatraju muslimanima, a vjeruju za Mohameda više nego što su kršćani vjerovali za Isa a.s. Pa kaže, spominje šeik Hussalam Ibn Taymi je u svojoj knjizi istilata. Istilata znači traženje šta? Pomoć. Govorili smo istilata, istiada, istiada, traženje zaštite, jel tako, istilata, traženje pomoći. Zaštite prije nego što ti šta zadesi, a pomoći da to izbavi i otkuni neku nedađu. Kaže u tom isti vate dijelu, kaže, spominje da su neki njegovi savremenici smatrali da je dozvoljeno traženja pomoći od Resula s.a.v. u svim stvarima u kojima je dozvoljeno traženje pomoći od Allaha s.a.v. I još kaže, znači, tako spomnje i da su napisali čak njegovi savremenici napisali djela na tu ovaj potom pitanje dokazujući da je to dozvoljeno zatim kaže a resurs sallallahu alejhi ve je, je onaj odnosno i govorili su za resula sallallahu alejhi ve sellem u tim knjigama spominju da je resul sallallahu alejhi ve sellem znao gajb ja tako da je poznavao gajb i ovo da poznaje gajb je rašireno i danas u Olovskoj čarši, tamo spominje na brat, da čovjek koji predaje vjeronavku u srednjoj školi tvrdi da Resul sallallahu alaihi sallam zna gaj. Zatim kaže da je, zna, drugi govore, da resurs Allah, alaihi sallam zna sve ono što Allah zna i da može sve ono što Allah sallallahu alaihi može. Treći tefsir je ajat u suri fetih vatu sebi huhu bukratamu asilae i da ga te spi, da ga veličate, u stvari nije u, ovaj, u suri. Da ga veličate ujutro rano i naveći da se odnosi to na rasula salahu, da njega veličate, njega te spijeh činite. Kaže, ima od njih oni koji kažu mi i bad činimo Allahu i rasulu salahu. I drugi stvaraju udasno kufra, ovo isto danas postoji. Ovo isto danas postoji. Priča i vraća, na jednom od dersova šejih Jusuf Rahmatullahi Alayhi dok je bio živ u Sarajevu u velikoj džami da je čovjek došao i priča da, da je čitav život on godinama klanja da čitav život on farzove klanja Allahovu a sunnete Rasulu Sallahu Alayhi pa kaže i gdje se, kaže Ibn Taymi ta gdje su ovi ljudi od ajeta kulla amliku li nafsi wala reci ne posjedim ja za sebe ni štete ni koristi illa ma sha allah Osim, što allah hoć. el tako walau kuntu a a da ja znam gajb kaže u ajetu, reci da ja znam gajb lastakthertu min al khair mnogo bi seo khaira obezbjedie wa ma masani su i nikad nikakva jel tako zlo nebi zade se subhanallah znači direktno pa zatim ajet kul inni la amliku e, e, lakum darram wala rashada ja ništa ne mogu znači štete na niti niti vas mogu uputiti kulla aku lu lakum indi khaza'inu, sama, khazainu allahi ja kod mene nisu riznice Allahove ja nemam vlasti nad Allahovim riznicama niti ja znam gajb reci ja ne znam gajb <laughs> Svetat, znači ajeti imaš šta ovdje da se bože nešto tefsiriti, pobjeći od značenja ovih ajeta. Reci ja ne znam gaib. S druge strane, jel tako? La ya'lamu man fis samawati Allah. Ne zna niko ni na nebesima ni, ni na zemlji gaib osim Allaha. Pa s jedne strane Allah tvrdi da samo on zna gaj. S druge strane, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da ne zna gaib. I oni opet pričaju i vjeruju da Resul s.a.v. zna sve što Allah zna. Znači, otišli su u vjerovanju, u pogledu Mohameda s.a.v. dalje od vjerovanja kršćanja u pogledu s.a.v. već je u zavlodu. A Resul s.a.v. kaže, nemojte pretjerivati u pogledu mene kao što su pretjerili kršćani u pogledu i sa sinama erima. I još jedan hadith ovdje koji se spovinje, znači ovdje e, teško vam i pretjerivanje, propali su prije vas oni koji su propali samo zbog pretjerivanja. Znači, one prije vas je uništilo samo pretjeri, pretjerivanje ovdje. Taj hadith je došao u kontekstu čega da je Resurs s.a.v. na hađu, tako kad je došao, e, je li tako, sarefata, prenoćili su na, na muzdelifi pa došao na minu. Bio je na svojoj devi pa kaže dodajte mi kamenčiće. Pa su mu prikupili kamenčiće, je tako, male kamenčiće kojima će bacati na džemre. Pa kaže ovakve, znači ovakvima gađajte i teško vama i onda je došao ovaj hadiz. I nemojte ni pošto teško vama je i pretjerivanje u vjeri. Jer one je prije vas je samo pretjerivanje u vjeri. Znači ništa i drugo nije unuštilo osim pretjerivanje u vjeri. Pa je ovaj hadir došao sa, po, sa povodom, posebnim povodom čega? Bacanja kamenči, kamenčića. I vidjet ćete da ljudi baš u pogledu ovi kamenčića baš posebno pretje, pretjeruju. I rijetko ko prođe jel tako, da ode da baci kamenčića, da ne dobije, ne dobije kamenčinu u glavu, u oko, u nos, jel tako, da ne dobije cipel je li tako? Metlu kiša vranima, drugo, ne? da te ne vlatne neko, je tako? Iako je Hadid došao baš tim povodom, tako? ali on se ne svodi na to, nego je njegova poruka opće, općenita. U bilo kojim smislu pretjerivanja. Bilo pretjerivanja u djelima, kao što je da uzmeš sad kamenčinu pa bacaš na džemre i bilo pretjerivanja u pogledu ubjeđenja i, vje, i vjerovanja. Kao što nas optužuju da mi pretjerujemo u pogledu našeg dvije vjerovanja, je tako? Pa, šta? Gdje smo pretjerali? Zato što kjafire smatramo kjafirima, monafike, monafikima, monaficima, je tako? Mušrike, mušricima, a momina smatramo mominima. A e, tu smo mi pretjerali. Što stvari imenujemo i prepoznajemo onako kako su došle u Koranu i sunnetu jasno ko bijeli dan. Tako? E tu smo ih pretjerali. I za, čim, I za kim se oni povode u tom pogledu, ovi koji nas smatraju da smo pretjerali? Volaj ni za kim drugim, osim onih koji islam inače smatraju pretjerivanjem. To su ih naučili ko? Bostešvici, orientalisti, to su ih naučili kršćani, židovi, i svi oni koji islam inače smatraju šta zabudom, od njih su tu naučili, od njih su tu naučili jer je za njih nepojljivo pretjerivanje. Jel' tako? I za njih je samo pridržavanje i vjerovanje u islam šta nepojmljivo pretjerivanje. Nepojnjivo pretjerivanje zašto? Zato što su oni davno svoju vjeru ostavili, zato što su oni davno svoje vjeru ostavili. Pa ovdje još zadnji dokaz koji je spomenut ovdo hadis kod imama Muslima rahimehullahu ta'ala od Abdullah ibn Mas'uda propali su mutanati'un mutanati je u stvari znači oni koji pretjeraju svi oni koji se zadubljuju muta'amiqun znači ovdje kidu traže neku dubio tako umjesto jasno teksta, tako, kao što ovdje mi sad spomenem koranske, ja ti vidiš jasno našto to upući. ne oni sad tu još nešto produbljuju. znači, tu ima još nešto dubioza, neka veća, neko dalje značenje i onda okreni tamo, ovamo i na kraju ispane suprotno od onoga što je tako, šta ispadne za e to su mutanetiun helekel mutanetiun kaže to su mutamikun to su oni koji pretjeruju govor znači e, onaj i tako dalje uglavnom shvatate vi na što se to na, na što se to odnosi znači izlazi iz okvira uobičajenog razumijevanja go, govora jel tako? izlazi iz okvira uobičajenog nešto što se normalno vidi i jasno postaje iz, iz govora I na taj način izlazi iz okvira iz okvira šerijeta Zašto je resurs Alesanom ovdje ponovio to tri puta, propali su oni koji pretjeruju, propali su oni koji pretjeruju, to je znači kad nešto želi resurs Alala Alesan posebno da stavi na znanje, a i mi to tako radimo tako po svojoj fitri i prirodi da ponoviš neku stvar jel tako dok, da, da bi samim ponavljanjem ukazao na njenu na njenu važnost. Kaže tko razumije ovo poglavlje, Shvatit će, je tako, koliko je malo muslimana danas i shvatit će gurbet i slava li tako? Gurbet, šta je ovdje gurbet? Odsustvo, je tako, vjere islama. Odsustvo, nema islama među ljudima. Kad se gaže, tako kaže gurbet slava, znači odsustvo vjere među ljudima. Nije islam prisutan među ljudima, istinski, onakav kakav je. Kad shvatiš ovo poglavlje, ti vidiš gdje su ljudi a gdje isla je islam. islam jel tako? Šta ljudi danas smatraju islamom da Allah sačuva. Zato mi hoćemo da bude tribina, jel tako? Šta to znači bitno slima danas, jel tako? Mi znamo šta znači, ali ljudi ne, ne znaju, tako. Pa misle da je ono na čemu su oni da tu je tu. Jel tako? A mi ćemo iz Alahu pomoć dokazati da je ono na čemu su oni. Znači ništa se ne razluka od onoga na čemu su oni za koje i oni smatraju da su djehanemlije. Je li tako? Nema nikakve razlike. Dobro. Zatim ovdje isto tako kroz ove dokaze kaže svataš moć Allahu, Allaha subhanahu wa ta'ala da okreći srce kako hoće. Pored jasni dokaza. Znači strahovita moć, neograničena moć Allaha subhanahu wa ta'ala da upravlja srcem. Bez obzira što se dokaze ja ali tako, da Allah s panu vzablud, vzablud koga hoće, upuće i koga hoće. Zatim upoznavanje šta je sebe prvog širka, pretjerivanje u dobrih ljudi, šta je sebe zadnjeg širka, isto tako pretjerivanje, pretjerivanje, pretjerivanje, ali tako. Prvo što je promijenjeno od vjere poslanika jeste šta pretjeri pretjerivanje, tako. Zatim kako ljudi lako prihvataju bidate iako su oni suprotni i šerijatu i zdravom razumu, ali ljudi su skloni znači sad sad to usvojiti i prihvatiti. Zatim Kako se kod ljudi pomješa batir sa istinom, je tako? Kad vide neke ljude koji smatraju učenim da nešto rade, je tako? A o, zbog toga što oni nemaju znanja, kod njih se pomješa i misli da su ovi željeli nešto, a oni nisu željeli to, nego su željeli nešto drugo. Pa tako generacija koja je došla poslije, rekli su ovi prije nas koji su bili učeni, je tako? I nisu onaj zapali u šir, su zapali u novatariju došla je generacija poslije koja nije bila učena i rekli su ovi su i nisu ništa drugo radili osim što su im i Vlade čini, tako. Zatim kako su ljudi znači skloni batili, jel tako i lako se batili u njihovim srcima povećava, a znači kako, a istina se sve više smanjuje, jel tako? Zatim potvrda u ovim svim dokazima da je uzrok svakog, znači svaka novotarija na kraju bude uzrok čega? Kufra i širka. Na kraju izvodi, izvodi izvjeri. Kako šeitan zna na što izlazi i čemu vodi novotarija. I zato joj se radi i zato je, zato je voli. Bez obzira na cilj onoga koji čini. Bez obzira na iskrenost onoga koji počinio tu novotariju. Zatim da zapamtiš jedno generalno pravilo da je zabranjeno pretjerivati i pogubno pretjerivati u vjeru. Zatim, e, zašto su zabranjeni kipovi i kakva je mudrost u naređenju da se uklone svi kipovi i znači sva ta koja su podignuta zarad sjećanja i podsjećanja, je tako? poznavanje ove priče o Nuhovom narodu i širku koji je nastao i njena važnost, tako? I kako je ljudi čitaju, a pored toga u isto vrijeme čine isti taj širk i šta još više, smatraju tevhid kufrom. Smatraju Telhid kufrom. Razumijete? A čitaju ovu priču i vide je, znači, ispred svojih oči. Zatim, u ovoj priči je da oni nisu od tih svojih dobrih ljudi željeli ništa drugo osim šefata, je tako? Ovi dana se pravi da li kaže ne tražim, ne činimo mi njima i badetnogodnjih tražimo šefat, je li tako? A ovi nisu ništa drugo tražili od ti, od veda, suva, jebuta, jebuka i nesra osim šefaata, je tako? i pretjerivanje koji je danas prisutno među ljudima u pogledu Rasula sallallahu ve sellem i obavještenje od Rasula s.a.w. da će propasti oni koji pretjeruju i tako dalje i da je sebe nestanka znanja smrt učenih ljudi tako, smrt učenih ljudi to je otprilike najvažnije fajde iz ovog iz ove oblasti. Volim vas, meno tijela da vas nagradi najvišom nagraju.